Ja, välkommen till avsnittet av våran podd som för tillfället är namnlös, men jag sitter där nu med... Ajaj! Ajaj! Aj. <laughs> Katnäxperta! Simon Simon. Simon! Simon Strömberg! Och Simon Strömberg! <laughs> heter du Simon Nej, ja, jag heter Sebastian Karlsson! Ja, men hur som helst... Taggade! Oh. Kan man säga? För vad? Utekväll! Ja! Mm. No. Release party! Vård. Ja, det är jävligt nice! Sen koriander! Mm. Nej. Nej. Nej, chill. Gramvkväll. Öl. Kanske någon sliska jävla burgare. Kanske någon milf. Någon shot. <laughs> någon shot kommer svars <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det blir jävligt nice faktiskt. Tror jag med det. Vad ni för åtanken om kvällen då? Jag tror ni händer. Berda det om att sitta grillen efter två år? Eller? Nej. Det är helt uteslutet faktiskt. Ja, varför vill inte du gå dit? En fråga <laughs> Ja, alltså jag... Allt är alltid gratis, det är sjukt ändå Det är alltid så äckligt folk här Ja men det, det är det faktiskt det är alltså Nej, det sliskigt. Är... sliskigt, alltså de som jobbar där och sliska som fan <laughs> <laughs> Nej. Alltså de är ju det Alltså jag menar liksom att Alltid <laughs> Nej, Jag vet inte vad ni har för liksom Nej de är inte sliskiga varför? Nej, okay, de, inte slisk. de bara står där och serverar ja, kebab okay, men... De gör ingenting annat men Den lilla gubben är ganska otrevlig De här, faktiskt. <laughs> Han säger ju ingenting Han säger inte någonting Han går ju bara runt Det är där det jag menar liksom att han är slisk. <laughs> nej vad fan Nej men nej, Vi sitter där nu Vi <laughs> några bira mm. Med hopp om att Få någonting ikväll. Alltså, bra kväll syftar jag på självklart. Nej, det är fan vad du syftar på, men. Eh... Jag syftar på mycket nu. Ja, men. Eh... Fan, man tänker mycket på sommaren nu när man sitter och förar lite. Ja, oh, på tolvfäst nu. Ja, men. Det, jag fattar ändå vad du menar, Ändå 20 grader varmt idag i solen liksom så. Man får lite. Oh, lite summer feelings ja, i solen. 20 alltså. Det är fan sjukt nog det. Mm. Så det är gött med en pört. Ja. Snön börjar tina bort också. Fråg du Persson så är aldrig fel med en <laughs> mina skador är gött med en bält. <laughs> du måste bara påpeka att Persson är Simon Persson då. Mm. Mm. Så ni hänger med. Han, eh, och ni ska ju alltid ja. veta det är gött med öl. Aldrig vatten. Aldrig. Aldrig mm -hmm. mm. Nej men fan. Man får lite sommarfinnings. Det är ju nästan som man tänker på Bråvanda och... Fan lite sån här, sån här ja, grej liksom. Ja, fan, det är ju bra. Kommer fucka ur det alltså. Har du sett uh, artisterna som kommer eller? Just yes. oh. att de släppte Lorenz, det är fan sjukt det. Sunn so, and West eller? Ja, oh, Young Lean uh, och Juice och allt. Mm. Yes, so. Ja, så. Helt ja. sjukt. Va, det är Ja, mm. men, men Young Lean då. Young <laughs> <jag görs> Lean. <laughs> ja, det är faktiskt. Men fan, men det men att Wiz kommer till Råvalla, det är ja, det är jättebra nice. alltså. Action Bronson ser jag faktiskt mest fram emot. Jag är inte Jag är inte den. Jag är inte Jag Dimitri. inte bara en är inte den. Jag är inte Jag är inte den. Jag är inte den. Jag är inte den. Jag är inte den. Så det är <laughs> jo, med andra ord. Där snubbe andra ord. En slisky över. 2,2 <laughs> <laughs> meter lång. Nej, <laughs> nej, nej, nej. nej men vi kan, mer kommer att spela? E det, för... det var ju heter man för den sans kommer också. Och Sara Larsson. Dåligt som har Sara, Sara Larsson le för Sara Larsson kommer jag. Ja. Det är jag tror det kommer bli nice faktiskt. Det ja, det är det blir som vi var där förra året när vi skulle se så många artister. Så var vi på campingen. Ja men den här igen. gången ska vi fan se de artisterna som vi har tänkt att se också. Men det talat. Ja. För man kunde bara gå runt och typ vara full och äcklig hela tiden på campingen men det, det är jävligt är det kul. Det är jävligt kul att festa på campingen. men nu vill jag ändå se andra artister liksom, förutom ja. hiphop det här året liksom. mm. Så att det inte blir att man drar på en festival och jag är där typ fyra, fem dagar och så har jag sett tre artister och sen har bara sett super, typ. ja, det supertyp. Ja. Jag ändå är... gå runt och träffa folk så här på Och då är det så länge man har kul ändå liksom det Ja, ja är det. det är ju huvudsaken. Man vill ju höra bra musik självklart. Absolut. Man vill ju gå på de största artisterna som mm. kommer liksom... Det lägger ju spår på någon, någon artist ja, så liksom. Alltså ja, någon, jag. Typ, kastar upp någonting på scen och så bara Tror det? Speciellt, ja, speciellt på de här hiphopartisterna typ. Brukar det hända det Ja, ah, okej. Okay. Nej, men jag tror det blir jäkligt nice faktiskt. Det blir ju ett par stycken. Mm. Som mm. drar dit. Eller det... Det ett par, ett par ett gäng till vad jag tror. Ja, det blir ju ett gäng. Det dra droppa in folk med i slutet. Ting. Inget salt så. Mycket blandat. <laughs> ja, men det är ju det. det, är det. Oh. Så att Eman och Jesper är med också. Det är ju grädden på moset. <laughs> Inga namn. <laughs> det är ju ändå våra kompisar. Nej, men... Jag tror det blir helt nice. Det händer mycket i sommar. Ja. Så det är att med utlandsresa liksom och... Fast jag är inte, jag inte helt spik på det ändå så det beror... Det, det, det, äh, margant, pratar, det Ja men jag är klart att jag hänger på och börjar ha pengarna. För läget nu så måste jag prioritera det här. Men jag kommer ju ja, plus jag kommer ju boka intensiv den här månaden också. Så ja. Då har jag mer pengar att lägga undan så det, det är jävligt skönt. Ja. Men hur fan, Det tror du det går fint att simma inte det. Två veckor liksom och planerar en stor körkopplad? jag har inte pluggat någonting typ men Nej, det... Men det det jag när, jag, när jag bokar så kommer jag lägga, jag kommer inte ha någon tid till att göra något annat typ. Så nej. då kommer jag bara plugga, plugga, plugga, plugga, plugga. Ja. Två helvetes veckor med andra ord. Ja, men hur fan värt det sen? Jo, men det är ju det. Men det är, det är rätt jag. intressant också, tyckte jag. Tror du det. Nej, jag tycker ja, skit man av det är Det vissa grejer, typ såhär som jag inte vet, såna grejer man inte visste innan mm. man reda på. Liksom. Ja, jo, det är sant. Man blir ju liksom mer så här rutinerad på den man vet vad man pratar om. Man, man börjar tänka på en massa olika grejer liksom, ja, som man inte har tänkt på förut. Ja, det är sant, det är sant. Nej, men så det... Risketan var faktiskt jävligt kul. Alla alltså, sa, den är så jävla seg och tråkig liksom. Det ja. tar så lång tid, men jag, jag satt där typ, tog en kopp kaffe och... nice han fick så jävla bra min lärare som hade det där. Ja, men fan så ofta. Var var du gjorde det? ja. är bra Säffle? Säffle ja, oh, riktigt bra faktiskt. Oh, okay. Nu gjorde du Risketan. I uh, höstas, nu man... oh, okay. då. Jaha, okej. I halkbana den är mm. faktiskt faktisk rolig. Om mm. man får åka med någon som är kul. Ja, mm. men... Som sagt, liksom, det är där man åker med tre personer i bilen. att ja, Tre andra som körde, det inte så. Jag vet inte Nej, eller jag åker med, det, är, det är två stycken i en bil typ. Ah, okej, okay, okej. Okay. <skratt> ja, mm, ja, det är dags för mig också snart att ta det här jävla körkortet. Nej, jag vet inte riktigt, men jag särger den här datorn nu så... Mm. man är ju intensivkursen. Precis. Mm. så är det ju... Ja. Men eh, som sagt, det är ju det är ju också mycket så här att det är ju mycket prioritering bakom bokens körkort. Ja, det är det. Alltså man det gäller ju att uppoffra. Jag uppoffrar ganska mycket. Det är inte liksom bara liksom att ja men jag ska ta körkort nu och så ja. Så det det gäller ju att ta tag i. Ja, men eh, som sagt, eh, vill man ta körkort liksom, du är man det. Men Du eh, släpper det, vi släpper det. Ja, det vi släpper nu, ja. vi släpper det. Fan är de som om <laughs> det beror på hur långt vi kommer liksom. men om vi har någon som lyssnar liksom, kanske undrar varför började just vi tre med en podd liksom? vad, vad var det som drev oss till att börja med en podcast ja, ja. vad var det som fick oss att börja med en podcast egentligen? först var det väl att vi liksom hade inte så mycket att göra annat än att gå ut och träffa folk sen kom vi på <laughs> folk, <laughs> ja, folk. Ja, sure. what the fuck say Nej, men. han fortsatt han alltså, jag... ja, fortsätter Simon Nej, men jag vill tappa bort mig. Ja, Nej, men som sagt, jag, jag tror liksom att det hade mycket med att göra liksom att vi rostar varandra ganska mycket. Alltså, mm. det är ju som vi har sagt ganska länge. Att våra diskussioner, våra samtalsämnen, våra samtal, allt vi har sagt till varandra liksom. Hade till exempel någon regissör, regissör <laughs> sett liksom, eller hört allt vi har sagt. Så att vi varit rika. Ja. Ah. Men vi är så jävla roliga liksom. Så jag tror att, hade liksom... Det var bara synd att ingen fattar våra internträmter. Ja, de är så roliga. Bland. Fast det hade inte varit internträmter för att alla fattar våra internträmter. Nej, Men, men alltså... Men om de liksom var med på det vi sa. Men Precis. som sagt, det är väl mest bara för att liksom, vi har att säga. Liksom, mm. Att vi tycker det är kul. Liksom, och, mm. ja, alltså, alla en av dem att vi har ju en som är jättestor. <laughs> oh, Nej, alltså, en, alltså jag menar inte en person utan en stor, en stor idé. Liksom. Vi har en idé som är jättestor. <laughs> vi kan typ döpa idén till till exempel... Ja. <laughs> <laughs> alltså... Nej, men det, det, det är det jag tror att vi vill liksom få ut. Har inte du något mer du ville fråga? Jo, men alltså, vi kan väl köra tio snabba. Ja. Är du med på snabba? Visst. Vem kör. tar första spaden? Kör 80. 80 tar första spaden. Vem är 80 då? Vem är 80 då? Otis. Det är Simon Strömberg. Ja, ja, men då kör vi. en dålig vana då? Varför dålig vana? Um, för vaken på sent, för sent på kvällarna. Jag tror uppe. nattuggla. Nattduggla, exakt. Nattduggla. Exactly. Hur, hur många kuddar sover du med? Jag sover typ med tre fast jag använder bara en typ. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är jag, mm. jag byter kudde ju tröttar jag blir. Det inte någon <laughs> skönare man vänder, man vänder på kudden för man vill ha en kallare ja, Sen okay. så man tröttnar på den där slöa kudden så vill man ha den lite hårdare eller hårdare ja, kudden precis. liksom. Du material materialigare alltså. Exakt. Ja. Eller kanske hela blanda som inte kom. <laughs> så hela micke. Jag Ja, åtminstone. <laughs> Vad sa du? Det åt senast. Det var pankaka. pankaka. Nej, det var pannkaka var det. Ått igår går då? Kyckling, och det, och det är sant. Så det, är, det är kyckling, kyckling ris och... Uh, nej? nej? Jo, du har det. Är kyckling, ris och ris åt jag går. Okej. Okay. Har du en bästa kompis av det motsatta könet? <skratt> <skratt> nej, det vill jag inte påpeka. Inte längre i alla fall. Det blir som det blir med det. Det blir som det blir. Vad nej är ju inte mer än människa. Nej men antingen, antingen, antingen så får... När man är jättetajt med någon så här så... En modellmänniska. Ja. Så får... Äh, det, äh, det motsatta könet är en pojkvän till exempel. Så ja. Så då blir det att man inte snackar så mycket för man vill inte vara den... Man vill ändå inte skriva så här och typ... Göra den där killen typ... Svartsjuk. Svartsjuk och ja. och grejer så här och fucka upp allting så. Då blir det att man inte snackar mer. Eller så kommer man för nära någon... Alltså verkligen för nära, för nära helt oplanerat ja, Exakt. Och så, man bara ledsen ja. typ när tjejen håller på med en kille till exempel. Så tror man liksom att... Nej det var inte riktigt så jag menar egentligen. Jag menar mer ah, att, okay. ett, äm, att man kommer för nära. Ja men vi kommer inte med. Jag kollar på film liksom. Ja, men bra. Sen helt plötsligt ligger man där så har man typ gjort det. Ja. Så blir det bara jävligt stelt efteråt. Bara fuck har jag gjort nu. Vad fan. Vi ska ju bara vara kompisar liksom. Ja. Så... Nej, det här har inte hänt. Det var en grej som hänt någon gång så här typ. Så det... Ja, men det, är, det är inte så ofta man har tjejkompisar så bra här. Man har ju ändå så, men inga så här typ Ungos med så mycket längre. Nej. Kanske bara du typ ta en fika med någon någon gång ibland. Typ. Men man kan knappt göra det, för så fort man syns på stan med en tjej så är det någonting. Liksom, så... Jo, men så är det alltid. Liksom. Det... Så det är inte synd ändå. Men... Jo, men, det är det. men det har jag. tjej kommer att röra Men ingen bästa vän så. Ja. Ja, det var ju inte direkt 10 snabba, men det var ett par snabba. <laughs> kan väl hämta och köra en till. Då. Vad är ditt favoritnummer? 69-an? Nej, asså. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det. Asså, alltså, jag tror fan vad jag säger. Alltså. Nummer till Mikkis. Ja, <laughs> no, nummer till Mikkis blir tre måste det fan vara. Alltså. <laughs> jo, ja, ja. um, oh, men så här, där är det. det, är det. Ja, ja, men det det tycker jag låter bra. Mm. Tigesna var till Persson då. Mm -hmm. uh, okay. En miljon kronor eller vilken säger du vill? Uh, jag tror fan... Alltså jag tror att det hade valt en miljon kronor. För att ändå kunna starta upp något sånt här då. Och få mycket pengar. Och sen kan jag vara liksom... Då får, har man mycket pengar kan man ju få många tjejer. Ja, och <laughs> så alltså, alltså kan man se bra ut liksom. Ja, Okej, okay, men inte för att jag tror att du hade kunnat starta upp någonting. Och så hade du liksom haft eh, Beyoncé där, men... Nej, <laughs> men... <laughs> <laughs> men eh, vad heter okay, va... bok är också bra. Nej, <laughs> <laughs> <Jo>, men liksom... <laughs> Nej, Nej, men jag, jag, jag fattar... Ja, jag fattar vad du menar. Det är ganska smart tänkt egentligen. Jo, det men det är ja. faktiskt. Det håller med. jag håller med om. Så det är alltså... Men det, alltså det är ju mycket så jag, jag förstår att man tänker liksom att det är ungefär sådana saker som om du vill ha en mångmiljardär eller fått vilken kärlek du vill. Men alltså, ser man okej att ha mycket pengar så kan man i princip få vem man vill. Mm. Tyvärr, men det är ju så. Ja. Det finns ju liksom... Ja, man kan ju liksom föreställa sig att Se ut som vem man vill i princip Man kan ju vri vänner på det där liksom Du kan komma i helikopter, helikopter i kostym till Tempel om du vill liksom <laughs> <laughs> Nej men fan, Jag inget Hade jag haft helikopter och kostym Så hade Tempel nog inte varit mitt första alternativ Det är en men på du klubb. vill teams, liksom Nej <laughs> <laughs> fan Vi har nog mig. åkt till någon annan ställe till Vi bara bokade en resa till Miami Eller Vinits vet du Eller Ibiza där ja. Alltså. ja Det var en fråga det. Ja det var en fråga eller Men <laughs> kan man kan ju så här, då Rosor eller tulpaner? Vad fan är tulpaner typ tänkte jag. De där är utan tagga på. Eh, uh, att säga rosor då. Rosor roser. <laughs> rosor är ju fina faktiskt. Ja, rosor. Uh, eller sinne? alldeles fina den Ja, är <laughs> alltså. Hur lätt som eller Vin. Vin, vin. vin. Uh, one million eller uh, Jean eller Jean, Jean, Jean Paul, alla, alla där i veckan. veckan. faktiskt. Uh, Diesel eller Calvin Klein på parfymerna. Diesel. c Ja, ah, okej. Okay. DC eller etnis? <laughs> <laughs> DC lätt med färgade skosnören. <laughs> <laughs> Feta kortgrafik. <graphics. laughs> Fet plös. Alltså plös, inte plös, men plös. <laughs> Nej, men som sagt, i alla fall, alltså... De jävla DC-skorna, alltså, att de borde fan utrotas, tycker jag. De är... Det sjukaste att de kostar fan 900 ja, spänn så också. är så svindyra. Man får liksom ett par är Force för de priserna, ja. det är ju helt sinnessjukt. Men snygga skor brukar vara dyra. Ja, <laughs> det är så sant som de säger. Men i Sverige, alltså, de är helt hållbara. Liksom, jag vet en kille som jag gick i sexan med liksom, på skolan. Han köpte på par skor jag köpte också på DC-skor. Jag jag liksom, mina är inte som jag skate menar jag. Men eh, i alla fall, han är killen som köpte DC-skor... Han gick ur nian med samma skor som han köpte i sexan. Ungefär tre år sedan samma par discerskor. Han hade samma på bollen också. Ja, jag tror jag vet hur vi pratar om. Nej, jag var det Fast samma inte. snubbe som hade kostym och rakskärmskapp på snedden? Ja, Nej. Det var det. Ja, inte okej. Okay. Ja, Nej, men som sagt, alltså, man, var inte, man visste inte så mycket om stil och grejer. Men på tal om stil, alltså, vad, vad är era favorit-sulo liksom? vad Dojer, vad... Alltså, jag rockar helst Nike, ja. Fast ja, Adidas funkar också. samma för mig. Nike, ja, alltså, Nike, Nike är så jävla bra, det ser så jävla gött mm. att ha. Men som sagt, Adidas har kommit upp med jävla nya kollektioner som man sommaren. Alltså. Ja, ja, Adidas växer som ah, fan, fast verkligen. inte lika mycket i USA, dock. Adidas Originals, det, det, det där blev för stort igen. Det är samma med typ t-shirts och tröjor och skor, liksom. lite det. Lite sjukt ändå för att... Förr så var det så, inte förr men för ett tag sedan innan Adidas typ eh, började växa i Sverige så blev populärt igen. Så var det ju typ bara eh, folk från förorterna som typ hade Adidas-kläder. Ja, men det var ju så. Då tänkte man också, så fort man såg de här Adidas-kläderna, det är en sån här, en förortsånig typ. Men nu så eh, rockar ju typ alla Adidas-kläder Det och... Ni kommer till och med en bonpåk med Adidas. Ja, precis. <laughs> ja. ja, fan. Ja. Men det var ju som då när jag var i Stockholm när jag och du, jag köpte såna här Adidas-dressar, vet du. Mm. Det var ju som att... Ja, orten, eller liksom. Eller ortens väktare liksom. Det, det var ju lite för och så liksom. Vestrot represent. Ja, ja, men exakt. Det var lite så. Men nu har det liksom det liksom att. Det är nästan liksom ridjackan liksom. Alla använder ju. Lite där p 98 stycke liksom. Pojk98-gymnasium. Rafflåren-skjorta. Rafflåren-capt. Chelsea-boots. Mm. Tvärtade jeans med en ridjacka liksom. Det börjar komma tillbaks. Det ja? Nej alltså Adidas och Ritmas ja, komma ja, tillbaks. Ja, lov med, lov med. Liksom det liten här stilen med ja, ja. street stil street Debut, ja. typ tänk dig på vanliga liksom, Adidas originals superstar men liksom med på svarta det jeans någon t-shirt liksom det är svitsnytt där du typ när vi var åtta år eller någonting hade du Adidas kajde liksom ja, ja. Ja, ja. så gamla dräkter från 90-talet mm. typ ja det var ju ungefär det var samma märke på dem liksom det var originals Fast de, då, för de var lite klinare då de från 90-talet Jo, de är större färger också. och skit. Ja, ja precis. De större runt kravagen mm. och så. Ja, såna här med olika färger på. Mm. Såna Adidas märker på framsidan. Exakt, där. typ grönt här. Mm. Rött, rosa, blått. Så är det inte berätta för lyssnarna också vart det var grönt. <laughs> <laughs> grönt här, grönt där. Alltså grönt alltså, på jackan längs över axeln. Kanske blått nere vid magen. Vitt vid sidan, ja, ni vet. Lite hullenbunden. Mönster typ, 3000-tal ja, och sådant. Typical så. 90s-mönster typ, ja, liksom. Precis. För de som vet om vi är bussätten ser ut idag ungefär. <laughs> jo, på ett <put, laughs> ungefär. Ja, så att det är bara, bara 90s-kid som har jag grejen. Liksom. Ja. Jo, men det är ju så. Men, eh, som sagt, alltså det, det är mycket stil som kommer tillbaka, så, liksom när eh, vi är ungefär typsälda. Säger att, ja, men. Jag började rocka de här skorna igen. Alltså det är som med snapback sen. Det var populärt, inget populärt under 2008. Nej, man tänkte ju att det var skitfult. Liksom, ja, det nu, några år. Vill vi ville inte alls så inte sånt. Knäpp. Det var hårdt bakåt. Nej, nej, det var ju helt förbjudet. Liksom. Ja, det var no det. way. Men nu är det snyggt. Ja, mm. alltså, oavsett om ja, de här jävla truckycapsarna kommer, kommer tillbaka. Nädcapsarna ja. kommer aldrig ta dem på behöver. Nej, eller hu alltså, huvudet, ursäkta mig. Ta av dig din crackycaps. Jag tycker bara de, de, de är ändå. Nej, de är fan och... för jävla. De, de på mycket av sådana. <laughs> nej, ja. Men eh, som sagt, det är, vi kanske ska runda av. Vi har ju nästa vecka också att en podd på. Just det, vi ska ja. dra oss ja. nu imorgon. Ja, det ju... jag ska bara sänka den här bärsen här. Fökrök. Vi... Men ska vi... Jag nu hur ska vi? Ja, jag tycker vi gör det. Ska vi... Ja. Men som sagt, vi lägger ut ett avsnitt igen nästa vecka. Ser vi hur det går med lyssnarna. Så att... får ni ha det så bra. Ja, ni får det jättebra. Puss på er. Jag... Puss Puss på kom på hit så er. jag får ta på er. Nej, men eh, vi hörs nästa vecka. Ja. Yes. på samma tidpunkt som vi lägger ut av avsnittet. Det tror jag verkligen inte men det kan vara vilken typ av dygnet som helst. Men, eh, det... Ja, det är sant. Vi, är så vi bra, kanske är fulla, vi kanske är... Man vet, aldrig, man vet aldrig. Vi kanske kanske vi kanske kanske Nej, <laughs> då, äh, men, men det. där avrundar vi hade. Hade. Hej.